2. Hvis nå en sjel frambærer et kornoffer som en offergave for Jehova, skal hans offergave være fint mel, og han skal helle olje over det og legge virak på det, og han skal bringe det til Arons sønner, prestene, og fra det skal presten ta en håndfull av dets fine mel og dets olje sammen med all dets virak, han skal la det ryke på altere som en påminnelsesdel av det, som et illoffer med en formidlende duft for Jehova. Og det som er igjen av kornoffere, tilhører Aaron og hans sønner, som noe høyhellig av Jehovas illoffere. Og dersom du som en offergave frambærer et kornoffer i form av noe som er bakt i ovn, skal det være av fint mel, usyrede ringformede kaker fuktet med olje, eller usyrede tynnekaker smurt med olje. Og hvis din offergave er et kornoffer fra bakstehellen, skal det være av fint mel fuktet med olje, usyret. Det skal brytes i stycker og du skal helle olje over det. Det er ett kornoffer. Og hvis din offergav er ett kornoffer fra fettgryten, skal det lages av fint mel med olje. Og du skal bringe kornofferet som ble laget av dette til Jehova. Og det skal bæres fram for presten, og han skal bringe det bort til altere. Og presten skal løfte av noe av kornofferet som en påminnelse stel av det, og la det ryke på altere, som et illoffer med en formidlende duft for Jehova og det som er igjen av kornoffere tilhører Aaron og hans sønner som noe høyhellig av Jehovas illoffere. Ikke noe kornoffer som dere frambærer for Jehova skal gjøres til noe syret, for dere skal ikke la noe som helst surdei eller honning ryke som et illoffer til Jehova. Som en offergave av første førstegrøden skal dere frambære dette for Jehova, men det skal ikke komme opp på altere til en formidlende duft. Og enhver offergave av ditt kornoffer skal du krydre med salt, og du skal ikke la din Guds pakts salt mangle på ditt kornoffer. Sammen med en enhver av dine offergaver skal du frambære salt. Og hvis du frambærer kornoffere av den første modne grøden for Jehova, skal du frambære grønne aks ristet over ill, grøppen av nytt korn, som kornoffere av din første modne grøde. Og du skal helle olje på det og legge virak på det. Det er ett kornoffer og presten skal ha påminnelsesdelen av det ryke, nemlig noe av dett skrøpp og olje, sammen med all dett svirak, som et illoffer til Jehova.